Do you know how to read? Yes. Hej og velkommen til bogmærket BN10, som er lidt en special udgave af bogmærket. Ja! Yeah! Og det er det jo, fordi vi har været på Vild med Or. Det har vi. En af de ting, som skete på Vild med Or, det var jo Bliksen Talks, som lidt hænger sammen med Bliksen Prisen. Jeg ved ikke, om jeg har hørt om den, men det er en en pris, der er navngivet efter Karen Blixen som lidt hylder øh, både forfattere, men også andre figurer inden for litteratur. Blandt andet i år havde de litteraturformidlerprisen, den, der har været bedst til at formidle litteratur. Og det var lidt det, de snakkede om i den her Blixen Talk, som kommer efter Og vi var inde og hørte øh, live, og det var bare super spændende og så optog vi det hele med hugonotten, og så tænkte vi, at I skulle ikke snydes for det. Dem, der snakker sammen, er fem mennesker og en moderator. Og en moderator. Øh, der er to forfattere. Den ene er Ib Michael, og den anden er Pia Juhl. Så er der en underviser og professor fra Aarhus Universitet, Dan Ringård. Ja, og så var der øh, Nanna om Knudsen, som er redaktør på Modtryk, og også har andre forskellige litteratur hatte. Som, som hun så fint selv sagde det, og, øh, og så Lise Vandborg fra øh, siden. Og så var der Sten Bille, som var øh, moderator på det, og, øh, og han stillede nogle gode spørgsmål, og han gav dem faktisk også alle sammen god taletid. Ja, det var en ret god samtale, vi var inde og høre, som faktisk fik os til at tænke over, hvordan vi tænker i litteraturformidling, og ja. gjorde fint lidt vred også faktisk. Ja. ja, det kan jeg jo sgu nok ikke løbe fra. <laughs> jeg synes, øhm, når I kommer til at høre samtalen herefter, så synes jeg tit, at øh, ungdommen, os under 30 vi bliver øh, og under 40 for den tags skyld, vi bliver tit beskyldt for ikke at dukke op, ikke at møde op og ikke at være interesseret. Og jeg synes, det er pisse irriterende at blive beskyldt for det. Jeg har det sådan, at hvis det er alle os under 40, der er dårlige til det, så er der sgu nok en generation før os, der ikke har opdraget os til at komme. Jeg synes også, at man har nogle fordele, hvis man kommer fra, fra større byer. Jeg ved ikke helt, hvad, hvilke kulturtilbud de synes, at vi skal komme til. Jeg er klar over, at bibliotekerne gør et kæmpe stykke arbejde ude i de små byer, mindre byer. Øh, byer, der bare ikke er lige så store som Aarhus. Hallo, det er den anden største by i Danmark. Jeg er godt med på, at, at det... Alle ikke har mulighederne, som der er i Aarhus. Men hvis... Nej, jeg skal også sige det her på en ordentlig måde. Jeg synes ikke, folk er ukulturelle. Og jeg synes ikke, folk under 40 er ukulturelle. Men vi er kulturelle på en anden måde. Jeg synes ikke, at det er ukulturelt at se Game of Thrones, i stedet for at dukke op til, til vilde med ord. Men måske skal man se lidt på, hvad kultur er i dag så. Og hvordan altså, det bliver oplevet. I stedet for at... Altså dem over 40 får lov til at sige, at ah, dem under 40 de dukker heller aldrig op. Ja. Vi bliver sgu da heller ikke inviteret til jeres fise fornemme <laughs> samtaler. Ej, okay, jeg det, var, ja, det, var, det var lidt det, der skete øh, gennem den her samtale. Det var, at vi kom egentlig så snakke om, hvordan man kunne inkludere folk under 40. Vi har ikke fundet den gyldne løsning. Hvis I finder den gyldne løsning, så skriv endelig til os. Og så må I have god fornøjelse med at høre den her dejlige samtale. Ja, altså det er virkelig den klogeste samtale længe man bliver, man bliver glad af at høre den, og man føler sig også lidt klogere, når man går derfra. Tog her i dag, um, og det er den anden blixen tog i verdenshistorien, Så det er en begivenhed, man nok kommer til at huske og skrive om i mange, mange hundrede år. Bliksen Talks er en direkte udløber af Bliksenprisen, den store danske prisfest for litteraturen, som Dansk Forfatterforening tog initiativ til her for, for tre år siden, som nu gennemført for tredje gang i fredags i en sort diamant i København. Og Bliksenprisen er jo sådan en, en fest, hvor vi ikke alene fejrer litteraturen, vi fejrer også alle dem, der står omkring litteraturen og er med til at skabe litteraturen. Alt der har med litteratur at gøre fra forlæsredaktører til boghandlere. Og i fredags uddelte vi alt 14 priser. Udover at fejre bogbranchen i alt dens mangfoldighed, så er det vores mål med Biksenprisen at manifestere bogens samfundsmæssige betydning, skabe grundlag for en landsdækkende og vedvarende folkefest for litteraturen, som vi skriver i vores, vores programerklaring. En fejring, som på en gang samler og løfter alle dele af bogbranchen og åbner sig mod litteraturinteresserede mennesker i hele landet. Bliksen Talks, som vi har her i dag, det er jo som sagt en af de aktiviteter, der udspringer af Bliksten-prisen. Og en Bliksen Talk, det er en samtale, sådan har vi defineret det, med både et kunstnerisk og et litteraturfagligt indhold, imellem forfattere, bogbranchefolk og forskere. Temaet for samtlige de Bliksen Talks, vi afholder her i år i 2017, er litteraturformidling. Det var også temaet for en konference, vi holdt på, Dansk Førtofing, holdt på Christiansborg her i april måned. Og i fredags til Bliksenprisfesten introducerede vi en helt ny priskategori, nemlig Blixenprisen for årets indsats for litteraturformidling. Det gjorde vi jo i samarbejde med Litteratursiden, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet. Men hvorfor alt den fokus på litteraturformidling? For jeg ved, hvad jeg har... <laughs> Uh, jo, altså på trods af de ofte barske indkomstvilkår og deraf følgende afsavn, bliver vi forfattere jo som bekendt ved med at skrive. Og det gør vi jo, fordi vi ikke kan lade være. Men det, at forfattere ikke kan lade være med at skrive, og derfor bliver ved og ved med at skabe ny litteratur, betyder jo ikke, at vi er ligeglade med, om der er nogen i den anden ende. Nogen, der læser vores bøger og får noget ud af den. Så uh, det, man som forfatter bruger hele sit liv på, faktisk flytter noget ud i verden, og ikke kun ind i en selv. I mit håb er vi med denne og kommende Bliksen Talks vil kunne tale os frem til nye idéer til, hvad der kan gøres for at løfte litteraturformidlingen i alle led, så endnu flere køber og læser de bøger, vi forfattere lever og ånder for at skrive. Til slut vil jeg gerne takke Bliksenprisens hovedsponsor, Spare Nordfonden og vores øvrige sponsorer for deres generøse støtte. En stor tak også til Statens Kunstfond, som støtter Bliksen Talks. Jeg vil også gerne takke Vilme med ord Aarhus Litteraturfestival og særligt festivalchef Jørgen Jørgensen for et fremragende samarbejde omkring arrangementet her i dag. Endelig skal der lyde en stor tak til deltagerne i dagens Bliksen Talk. de sidder bag mig her, Pia Juhl, Dan Ringgaard, Nana Nør, Røddam Knudsen og Lise Vendborg. Tak til jer alle sammen, og tak fordi I er kommet, og velkommen. Tak, Jakob Edelsby. Mit navn er Sten Bille, og min opgave er at føre os nogenlunde sikkert igennem den her samtale. Og måden, jeg har forestillet mig, der skal foregå på, det er, at Pia Jul læser om et øjeblik, når jeg har præsenteret deltagerne lidt mere indgående. Og så diskuterer vi, eller deltagerne får lov til at komme med et indlæg på fire minutters varighed hver. Og så læser I Mikael og så tager vi anden runden og diskussion imellem de forskellige deltagere. Og der må I også gerne deltage, hvis I har lyst til det. Det er være mere end velkommen. Men på den yderste højre fløj, der har vi Dan Ringgaard. er det venstrefløj. Altid perspektivet, der er, <laughs> er, ja. perspektiv, er afgørende. Professor ved Institut for Kommunikation og Kultur, Nordisk Sprog og Litteratur, her ved Aarhus Universitet. Og ved siden af ham, Nana rørdam klusen, der er redaktør ved Modtryk her i byen, og jeg kender hende fra Kriminalakademiet, hvor vi begge to er medlemmer. Og hun har faktisk arbejdet på det, som dame ved siden af hende arbejder med, nemlig litteratursiden. Det er Lise Vanborg, der er chefredaktør for litteratursiden, og har været det en del over efterhånden. Og så ved siden af hende sidder så en af Bliksenprisens modtagere af en af de store priser, nemlig Sinclair prisen. Den gives til fremragende novellekunst, og hvem kunne være mere egnet til det end Pia Juhl. Ved siden af hende sidder Mikael han fik H.C. Andersen legatet, som går til en forfatter, der er lige så brun i huden som, som Michael, fordi han har rejst meget, og dermed også har lagt sig efter H.C. Andersen og hans rejselitteratur. Tillykke til at begge to med den pris, vi fik i fredags. Tak. Men det kan være, at du vil lægge for, Pia, at læse for os. Det er jeg, Og jeg vil læse en novelle. Min novelle er ret korte, så det skulle nok kunne lade sig gøre og den hedder Et levn fra fortiden. Du har ret til ti gratis timer hos en psykolog, sagde hun, og stak mig en adresseliste. Du ringer bare til den, du helst vil tale med. Det fik jeg det allerede bedre af. knugede sædlen krøllet i frakkelommen på vej med hjælp til telefonen. Den, jeg valgte først, havde ikke tid før til næste år, og så tog jeg dem fra en ende af. Til næste år, svarede de. Men det er nu, der er vand mellem mig og andre mennesker. Nu, jeg har koldsvid. Nu, jeg bliver vægtløs, når jeg går på gaden. Nu, jeg tror, jeg dør. Folke Jensen havde tid om to dage. Han lød venlig og rar. Egentlig talte han mest med bankfolk, der havde været udsat for røveri, men han ville godt tale med mig alligevel. <laughs> på vejen, der hen skinnede solen så skarpt, at jeg troede, at alt vand var borte. Måske blev jeg kureret bare ved at gå derhen. Han spurgte, om jeg ville have te. Den blev brygget langsomt og omstændeligt. Kopperne han satte frem og smukke. Kanden stillede han bag sig og satte sig ved sit skrivebord. Jeg fik anvist stolen overfor. Mest tænkte jeg på, at teen stod og blev kold. Kiggede meget på kanden, så ned for at koncentrere mig og fik øje på hans sko. Jeg havde aldrig set den slags sko før. De gjorde mig utryg jeg have tillid til en mand med sådan noget på fødderne. Jeg skulle fortælle, hvordan det var begyndt godt. I flyet fra Bruxelles. Jeg har også ræk, sagde han. Men jeg er ikke bange for at flyve, protesterede jeg. Det har jeg aldrig været, og det var heller ikke det, jeg blev. Jeg havde købt en bog i lufthavnen, havde kigget i den, mens vi stod i kø og ventede alt for længe ved gaten. Jeg svigede. Hvorfor var du i Bruxelles? spurgte han. Poesifestival, sagde jeg. Oplæsning. Han skar ansigt. Jeg havde skyndt mig at åbne bogen, da jeg kom på plads. Hvad var det for en bog, sagde han. Sam Shepard sagde jeg. Noveller. Jeg havde været ret lykkelig over at finde den bog. Kender ham ikke, sagde han og skar en grimasse til. Jeg så ned på hans sko. Skal vi slet ikke drikke den te, sagde jeg. Han så meget forbløffet ud, som om jeg var den første, der nogensinde var gået i den fælde. Det kan vi godt, sagde han og skænkede. Den smagte godt og var stærk. Jeg ville gerne vide, hvad det var for en ting, og også hvad det var for nogle kopper. Sam Shepard der også skuespiller, sagde jeg prøvende. Han rystede lidt på hovedet. Men så, jeg havde måske læst en side, sagde de i højtaleren, at vi skulle blive holdende her i en time, før vi kunne lette. Da jeg så op, lukkede de døren i det samme. Jeg nåede lige at få et glimt af himlen, der var grå. Døren var på plads med et su og straks var der ingen ild i kabinen. Jeg blev svimmel, lukkede øjnene og prøvede at trække vejret dybt og roligt. Det var ikke muligt. Jeg i min stakåndede vejretrækning, svedperlerne og svimmelheden. Jeg rejste mig så bredt, at bogen faldt på gulvet. Jeg lod den ligge og gik ned bagved til to grinende stewardesser. Deres smil blev ved, da jeg spurgte, om jeg kunne komme ud af flyet. Skal du ringe? spurgte de nej. Man kunne virkelig ikke komme ud nu, men jeg mente helt ud. Der var vel tid nok. Så vågnede deres... Fly kursus. De åbnede døren, jeg så igen den grå himmel, men jeg græd nu, voldsomt rystede, fik et glas vand, træk vejret bedre i den friske luft, men jeg havde bestemt mig, at jeg ville ikke flyve med. Ja, jeg har, også virkelig, har det også virkelig svært med at flyve, sagde folke. Jamen, det var slet ikke det. Fire uger før havde jeg oplevet noget af det frygteligste i mit liv, og i stedet for at skjule mig og sørge og passe på mig selv, havde jeg bare overholdt alle aftaler, jeg troede, jeg var okay, men jeg var ikke okay. Og det forstod jeg alt sammen på et øjeblik, da jeg forhandlede med stewardesserne om at komme af. De var forfærdet over al den gråd. Men nu, var jeg var kommet i gang, græd jeg over alting i mit liv. Ikke bare ulykken, men alle tidligere ulykker. Al sorg, al kærlighedskval, alle svigt, både mine egne og andres. Der var ingen ende på, hvor forfærdelige ting, jeg kunne holde gråden ved lige med. Sådan et hysterisk uhyre ville de alligevel ikke flyve med Tre mand kravlede rundt i bagagen efter min kuffert og fandt den. Jeg tog et tog hjem, og det blev en lang tur med åndenød og klaustrofobi på lur over alt. Og sådan var det stadigvæk. Jeg kom hjem, men alt min selvindsigt hjalp mig ikke, for jeg kunne ikke få vejret og troede hele tiden, jeg skulle dø. Det var det, han skulle fjerne. Jeg så op fra de underlige sko, og lige ind i hans øjne. Der var stille i lang tid, så trak han vejret dybt og højlydt, næsten som et omvendt suk. Man dør ikke af angst, sagde han. Angst går over. Den næste uge gik meget bedre nu, hvor han var med i mit baghoved. Angst går over, lød det i mig, og det hjalp. Jeg fnisede næsten ved tanken om hans sko og trak vejret friere, og det fortalte jeg ham. Ikke det med skoene, men ellers var det nemt at befriende at sige højt, hvordan det var gået, og jeg troede selv på det. Jeg sagde, selv på det, jeg sagde, det var jo også sandt, og blive endnu sandere af at blive sagt højt. Jamen så, sagde han, tror jeg egentlig ikke, jeg kan hjælpe dig mere. Han rejste sig op. Denne gang havde der ikke været te, og tiden var slet ikke gået endnu. Desuden havde jeg otte gange tilbage. Der var mange ting, jeg godt kunne tænke mig at fortælle ham, nu jeg var kommet i gang. Jeg har noget, sagde han på vej hen mod døren. Jeg bryder mig ikke meget om poesioplæsninger. Det er så opstyltet et levn fra fortiden, synes du ikke? Jo, sagde jeg. Og <laughs> det <hælde> <hælde> <hælde> er meget interessant, at du har valgt en novelle, der også som et undertema har. Literaturformidling, eller Magen mm -hmm. på samme. Det er ikke tilfældigt. Ja, det tror vi så ikke på. Æ, Dan Ringgaard, du sidder jo som en del af fødekæden, hvor det handler om at kunne uh, formidle litteratur, formidle glæden ved litteratur, og give den til nogle mennesker, der så igen, som gymnasielærer eller som underviser i andre sammenhæng, skal give den det glæde videre. Synes du, du gør det godt nok? Åh, oh, hey. <laughs> Jeg ved ikke, om det egentlig er min opgave at formidle. Det er min opgave at forske og undervise, og det er måske noget lidt andet. Jeg, er sådan lidt, lidt, jeg har sådan lidt vanskeligt med det der ord formidling. Altså, kan, kan man det overhovedet? Hvad snakker vi om, når vi snakker om at formidle? at øh, formidle litteratur. Ikke? Altså, jeg kan for eksempel godt formidle viden som, som videnskabsmand, ikke? som forsker, der har en eller anden viden om noget i mit tilfælde litteratur, og den, kan jeg, den kan jeg fortælle nogen om, som ikke har den viden, og det er egentlig ikke svært. Jeg, jeg, man, man flytter noget fra et særsprog, ikke? et fagsprog over et sprog, og det kan man have større og mindre held med. Men, men det er i principielt, lad sig gøre det. Ikke? Men sådan er det jo ikke med kunst. Ikke? Men man kan vel med formidle kunst. en form for engagement, i kunsten, en glæde ved den kunst. Og ja. du er vel ikke som en tør en, der bare sidder og nørkler rundt, uden at kunne lide det, du arbejder med? Hvorfor er det ikke? Nej, øh, det, det er rigtigt nok men det bliver en anflikkelse for mig vil jeg sige, hver eneste gang jeg skal arbejde med en tekst med et eller andet stykke litteratur og undgå at forklare det, og dermed formidle det. Fordi, øh, litteratur er jo ikke viden. Litteratur er måske visen. Hvad gør litteratur? Det der tror, der viser noget. Right? Ja. Digteren viser os en blomst. Dramatikeren viser os to mennesker, der er klinsch med hinanden. Romanforfatteren viser os måske et helt samfund. <fız> okay. uh, de viser, de forklarer. Og hvordan det, jeg synes er det store problem, både som underviser og forsker og kritiker og formidler, hvad det så end er for noget, det er at kunne tale om litteraturen på en måde, som ikke forklarer som, hvad skal sige, bærer dens egen visen frem. Det er et underligt ord. Men, øh, og, og for mig bliver formidling meget noget med, nemlig at vi, vi, skal, øh, vi skal bruge litteraturen til et eller andet andet. Vi skal gøre godt med den. Og vi skal forklare noget med Men det Vil sige, at glæden ved litteraturen er ikke nok og ikke et mål i sig selv? Jo, det er det. Men øh, <laughs> formidlingen af den er det ikke nødvendigvis. Uh, vi, vi kan være glade for den, men hvad gør vi så, når vi er glade for den? Hvordan, hvordan snakker vi om den? Hvordan skaber vi nogle steder, hvor vi kan diskutere den og vise den frem og synliggøre den, uden at sætte den ind i nogle rammer, som ligesom vil flytte den fra det, den selv kan over i en kultur, over i noget almindeligt? Jamen, hvis vi nu er helt konkrete, og nu hører vi lige om en poesi-oplæsning ja. og poesi-festival, vil man finde dig blandt tilhørende der? Ja, det kunne du sagtens være. Ja. Uh, det er også sådan en dejlig... Uh, Lige til måde at præsentere litteratur. Man læser op. Det kan jeg godt lide. Jeg, jeg, jeg kommer gerne til oplysning, Jeg synes, det er fedt. Det er meget vanskeligt, når man skal til og snakke om den. Men du er ikke, professionelt snakker om den. Ja, og det er jo så dilemmaet. Ikke? Og det kan jeg jo ikke komme ud nu. Og det er jo fordi, man er glad for den. Og det er jo fuldstændig naturligt, at når man læser, så har man læst noget, og så vil man meddele sig. Og så langt, så godt. Men der kan nogle gange ske noget, især når man institutionaliserer den der meddelelse, at den kommer ind i nogle rammer, hvor den bliver forklaring, og ikke et eller andet andet, som ville være bedre. Forklaringen kan vi ikke lide. Det er ikke rigtigt, vi videre til, Nana. Fordi, Nana, vil du også afvise spørgsmålet, som Dan gjorde? du kuhæ, det kan vi ikke have. Men nu er jo forlægger, og du skal jo sørge for, at de bøger, som du udgiver, eller I udgiver på modtryk, finder nogle læsere, mm. gerne nogle læsere, der ikke vidste, at den her bog fandtes i forvejen, den her forfatter fandtes, og hvordan gør I det, og gør I det godt nok? Og gerne nogle læsere, der også vil betale. <laughs> øhm, ikke mindst. Ikke mindst. Jeg vil også lige øh, sige, at der jeg blev inviteret til at sidde i her, der øh, blev jeg inviteret med, jeg ved ikke, hvor mange forskellige kasketter, altså både som forlæsredaktør, men også som, du nævnte, bestyrelsesmedlem i, i det danske kriminalakademi, og så for at gøre ondt værre, så er jeg også bestyrelsesformand for Tester på Højskole, som også har en meget litterært profil, så det kan godt være, at jeg sådan skifter hat øh, undervejs, og at vide det, øh, så jeg taler fra alle mine, mine vinkler. Øh, om vi gør det godt nok, øh, det er jo et godt spørgsmål, det kan man jo, øh, så kunne jeg være flabert og sige, at det kunne du give på årsregnskabet og spørge om. Men nej, man kan altid gøre det bedre. Men jeg vil give Dan ret i det der med, at, at formidlingen må aldrig være et mål i sig selv, øh, og som forlag handler det jo selvfølgelig i meget høj grad om netop at sælge nogle bøger til nogle øh, læsere. Øhm, og nu er dem hvad du ellers spurgt om, men jeg taler bare videre, så må du afbryde mig. Ja, men det er fint, du, kører, du kører. <laughs> Jeg tror, at, at det der med formidling handler jo i rigtig, rigtig høj grad om øh, ikke så meget måske at formidle en enkelt bog, men netop at formidle læseglæden. Øh, og selvom man så som forlægger er ude i et salgsærne i sidste ende, så tror jeg også, at det er med litteraturformidling, som alle anden formidling. Der skal være ærlighed og rigtighed i det, fordi folk er ikke dumme. De kan sagtens mærke, hvis, hvis de bare får prakket et, et, sådan et glat salgsbudskab på. Og al formidling handler vel om, ikke sådan den rene vidensformidling, men, men af alle mulige andre kulturprodukter, eller hvad man skal kalde det i mange bedre ord skal have den der ærlighed i sig. Og hvis det bliver gjort godt nok og begejstret nok, så er der jo ikke det her i verden, man ikke kan blive interesseret i. Det skulle da lige være revisionsbranchen eller sådan noget. Men jeg er sikker på, at hvis der kom en rigtig spændende revisor, allerede her vi er ude på Fantasiens Overdrive, og fortalte sindssygt engageret om sit arbejde, så jeg også synes, det var spændende. Og det er jo også det der er kunsten som forlag, at kunne forklare, hvorfor er det, vi skal udgive lige præcis den her bog? Hvorfor har vi valgt at udgive den? Hvorfor skal I læse og jeg håber da, at vi gør det godt nok. Vi gør vores bedste i hvert fald. Men Anna, grunden til, at vi har det her tema for den her Bliksen der det er jo en fornemmelse af, at litteraturen, og det har man sikkert også sagt for 100 år siden, at den lider under alle de moderne hemst som vi omgiver os med. Dengang var det gramofonen måske og, og, og den store kasseradio. Og nu er det så nettet og alle de distraktioner og muligheder for at, at beskæftige sig med alt muligt andet i små bidder der måske tager lysten fra nogen til at læse litteraturen og fastholde litteraturen som en måde at forholde sig til verden på. Hvad gør ja, du ved det? Øh, <laughs> jamen, der tror jeg, der, der handler det også i meget høj grad om, altså nu tal, har man jo talt om i virkelig mange år, at papirbogen vil dø, og det gør den jo ikke. Det er der ikke noget, der tyder på, heldigvis. Men så kan man jo til gengæld se en anden form for litteraturforbrug, som er i meget kraftig vækst, nemlig lydbogen. Og det handler jo om, at når man så kører langt, eller når man løber maraton, fordi det gør alle mennesker bare nu om dagen. Øh, dage, så, øh, så kan man faktisk få litteraturen ind samtidig, som man faktisk kan stadigvæk. Selvom verden er på en anden måde, kan man måske godt få, øh, have muligheden for at bruge litteraturen øh, som en måde at forholde sig til verden på. Og som et, det må man måske også erkende som et underholdningsprodukt med lige, på lige fod med andre underholdningsprodukter. Men øh, som forfatter, så øh, synes jeg, at man nogle gange kan have den oplevelse af forlagene, at de smider en masse kroner, som jo er en måde at formidle deres, deres varer på. Det gør over. vi også lidt for forfatternes skyld, fordi ja. alle forfatter kan godt lide at se, at du får en annoncekpolitik. Ja, men sagen er den, at øh, fornemmelsen er, at I smider flere kroner efter dem, der i forvejen er gode sælgere, mm. mens dem, der måske havde brug for lidt øh, mm. støtte og opbakning, at de får lov til at få en, sådan en lille frimærke på vores mm. idé i deres katalog. Du ved slet ikke, hvad det koster at have en annonce i Både i Den er lille. Ja, men den er lille, ja. Og det er jo så heller ikke noget, vi bestemmer, hvor stort må jeg i Både i lå, Men bortset fra det, så er det da fuldstændig rigtigt. Og nogle gange er det jo en... Altså nu kan jeg godt mærke, at jeg bliver lidt den onde i selskaber på en ja, Fordi jeg skal tale om økonomi også lidt. Men det kan jo også nogle gange være en kold økonomisk kalkyle. Hvis man kan løfte salget fra 800 eksemplarer til 1000 eksemplarer ved, at annoncen er lidt større, så kan det helt ærligt have ikke betale sig at have den større rent salgsmæssigt. Og det, det, det er jo sådan en, en, en kold ting, som man heller ikke kan lige at sige, fordi hvis vi udgiver en bog, som kun sælger 800 eksemplarer, så er det jo ikke fordi nogen, hverken vi eller forfatteren, bliver rige på det. Så er det, fordi, vi synes, det er en skidegod bog, som vi gerne vil have ude i verden. Og det gør man jo også indimellem som forlag. Okay. Øh, jeg tænker, det kan godt være, at vi alle sammen tager penge på det her, øh, men den skal da ud, den her bog. Og hvordan er det så, vi skal formidle den? Så er det jo ikke ved annoncer øh, i politikken eller i, øh, i et øh, boghandlerkatalog nødvendigvis. Men så er det måske et andet sted, og så kan det være, at det er forfatteren selv, der har en stor foredragsvirksomhed, hvor de er ude og knokle kanvasagtigt for at få fortalt om deres bog. Det kan være, det i de sociale medier, det kan være, det er blogger, det kan være, at det er noget, som vi slet ikke kender til, og som først opstår i morgen. Så det er forfatteren, der så selv skal tage over? Nej, ikke tage over på den måde, men det bliver nok mere og mere nødvendigt, at forfatterne selv hjælper til om <laughs> Lise Vandborg, du, øh, du også frakende dig litteraturformidling som et brugbart <laughs> øh, begreb for litteratur -siden dk hvor du er chefredaktør. Nej, det vil jeg bestemt ikke. Altså, vi har jo en mission om at, at få flere til at læse bøger. Øh, og derfor ser jeg det så meget vigtigt, at vi også formidler de bøger, som ikke sætter sig selv. Øh, fordi der er bare rigtig mange bøger, som de har læst, kun bliver læst af meget få. Det er jo, der har jo netop i de, de senere år været en stigen studens til, at mennesker læser de samme 25 bøger, som eksponeres i supermarkederne, i bogehandler, og selv af forlagene og på Facebook og ikke. Så, øh, så vi, selvfølgelig formidler vi også de brede og populære bøger, men vi formidler også, de smallere titler, gennem forskellige inspirationslister og noget, der ligner. Hvis man fordi bestemt bestemme forfatterskaben, så kan du måske også ligne de her, som måske er mindre kendte. Så, øhm, og det er jo også en modvægt til, altså vi ser jo, som litteraturtiden er jo bibliotekernes site, det vil sige, vi er en modvægt til, kan man sige, de kommercielle aktører på nettet, øh, hvor man kan sige, man måske finder bøger via nogle algoritmer og så videre, hvor vi gør meget ud af den personlige formidling. Det vil sige, at når vi har nogle lister, jamen så er de titler på, på listen, håndklukket af en bypskar eller en litteraturformidler, på en eller anden måde, hvor vi også øh, ser det som meget vigtigt, at man skelner mellem, at kan man siger, at bibliotekerne der er igen forskel til de kommercielle, at vi kan skelne mellem skidt og kanel, at der er noget, noget der er bedre end andet. Så vi er også sådan en vejviser for, for læserne. Og noget af det vigtige, det er jo ikke bare inspirerende, men det, kan man sige, det, allerbedste, det er jo, at man også kan få læserne til at diskutere deres, deres læseroplevelse og dele deres læseroplevelse med hinanden. Og det gør de så hos jer? Ja, det i nogen grad ja. Og, og det er også noget, vi har en ambition om, og at vi gerne vil have vores læseren til at gøre endnu mere. Hvis du nu kunne øh, vælge frit på alle hylder, og økonomi ikke spiller en rolle for dig, hvad den jo gør for forlagene og Nana og alle mulige andre, men hvis nu sagden ikke spiller nogen rolle, hvad kunne du gøre, hvad kunne du forestille dig, at du og siden kunne gøre for at booste, undskyld udtrykket, altså forstærke den formidling, jeg er i gang med? Altså økonomien vil også betyde noget for os, for vi vil gøre rigtig mange flere ting, hvis vi havde flere, og hvis vi var flere folk, hvis vi jo flere hænder, jamen så vil vi bare få øh, fortalt endnu mere om bøger, lave arrangementer rundt om, hvor vi kan sige kobler til de ting, der foregår på nettet, lave arrangementer med de forfatter, vi anmelder på dagen, og, øh, og lade folk mødes, diskutere bøgerne i, i det fysiske rum, og på nettet, og sætte, øh, ja sætte endnu flere, ja. kan man sige, og, og forbinde, skrive flere inspirationsartikler, forbinde forfatterskaber, på for kryds og tværs, sætte dem i sammenhæng. med. Men altså i det hele taget er formidling jo, øh, Danmark lidt inde på det, altså vi mangler jo lidt et, stadigvæk måske et sprog til at tale om, om bøger i, i forhold til formidling. Det sjove er jo også, at der, hvis man skal oversætte formidling til engelsk, det kan du faktisk ikke direkte, så det er sådan et, et, et dansk ord, som... Formidling, du er ikke... Ja. <laughs> Jamen det er ikke helt det samme. <laughs> Øh, så så det, man kunne måske, øh, og det har jeg også talt med øh, nogle øh, forskning, måske kunne man på sigt have en Ph.D. i litteraturfornedling, noget forskning, fordi der er faktisk ikke noget formidling eller noget forskning i, i det her felt i mm. Du beholder lige mikrofonen, men øh, jeg giver ordet videre til Michael. Mm. Ja, så fik du så. <laughs> du er, er meget læst forfatter. Synes du, at øh, dit forlag, og hvem der ellers er involveret, gør nok for at øh, sælge dine bøger, din romankunst, igennem Jamen, der er ingen tvivl i mit sind om, at de gør, hvad de kan. Så selvfølgelig synes jeg, at de gør nok. Men hvis jeg selv skulle stille spørgsmål, så vil jeg sige, gør de det rigtige? Okay. Øh, og det synes jeg så til gengæld ikke, det gør. Og øh, der vil jeg altså gerne kunne lige kødet på den der med annoncer og forfattere, fordi jeg synes, du har fuldstændig retnaderne. Jeg synes, vi skal holde op med det pjat, og det har jeg skrevet et essay om, som hedder Karkokulten i den danske fordragsverden. Karkokult, det er jo, når folk ude i junglen gerne vil have de der store flyvemaskiner til at lande, med alle de rigdomme, som de flyver rundt med. Så bygger de en flyvemaskine af pap og strå og hvad de har for hånden, og så. Tænder de et stort bål, og så danser de rundt om bålet og siger ligesom en flyvemaskine og håber, at de der kæmpe store sølvskillende maskiner en dag vil lande i deres landsby med alverdens rigdom. Det kan på kult, ikke? Øh, og øh, nu er det jo ikke, fordi jeg siger, at de er inde på kylden, der er rundt og laver frutten ud leverne læberne. Ikke? For det synes jeg ikke, de Jeg synes, at et moderne forlag er jo et, en fantastisk ting. Det er virkelig dygtige folk. Det er en virkelig dygtig redaktør. Det er fantastiske marketingsafdelinger. Hele maskinen bliver sat i gang, og den fungerer fuldstændig perfekt. Lige indtil, at bogen skal udkomme. Mm -hmm. <laughs> Så går vi over til ren cargo Fordi fra nu af laver vi fordagsannonser. Jeg har prøvet at få dem til at holde op med det Fordi de fordagsannonser er baseret på i dag i stigende grad. Ingen gang et anmeldercitat, men stjerner. Og hjerter. Fem og seks af dem. Jo flere rækker af fem og seks stjerner du har, jo større chancer har du for at formidle eller sælge bogen. Det er jo synes, at være professionel indtil lige det aller sidste led i kæden. Så smider man det hele fra sig og lader som om at anmeldere ud omkring i det land, som jo ikke er til for vores skyld og heller ikke skal være det. Som skriver til deres læsere, fordi deres læsere er boginteresseret, bogstoffet kan selv så venter man på, at disse totalt ufejlbarlige åbenbare supermennesker til at læse bøger, øh, formidler bogen og give den et retfærdigt antal stjerner i hjerter. Er der nogen, der tror på, at de gør det? Jamen altså, jeg kan ikke forstå princippet. Det er et markedsføringsprincip, jeg er ude efter. Øh, og den store marketingafdeling, som når det kommer til stykket, jo har masser af dygtige folk ansat, og masser af dygtige grafikere, øh, de mangler jo altså alligevel noget for at bære en bog igennem. For hvis ikke den har fået de der 5-6 stjerner, så dør den, det ved vi jo ikke. Det vil sikker sikkert bekræfte i løbet af ganske kort tid. Så jeg synes ikke, de gør det rigtigt. Spørgsmålet er om marketingarbejdere øh, i dag ikke i langt højere grad. Netop skulle være folk, der kendte algoritmernes sprog. Netop skulle være folk, der mestrede de digitale medier. Der skulle ansættes nogle folk, der simpelthen var dygtigere til markedsføre. Så må I for min skyld droppe forlagsannonsen i morgen. Jeg tror ikke for alvor på, at noget forlag kun gør det for forfatternes skyld. Altså, jeg, jeg ved godt, den, den, den bliver også sagt ind på køben. Så jeg synes ikke, man gør det rigtigt. Det skal være min pointe. Min anden pointe og at det er den bog, jeg har medtaget. Jeg kan ikke forstå, fordi jeg er interesseret i digital formidling, men jeg kan ikke selv styre algoritmerne. Men jeg ved, at hvis I søgte i det lag, der hedder minus 5, under 25, så kunne vi finde genier til det. er ikke Nu at de har lige hacket hele øh, systemet og hele verden, så må det ikke, vi ikke lige, hvis vi fik fat i et rigtigt øh, geni til det her, kunne sælge nogle bøger i en mm, frygtelig far. Det tror jeg nemlig, vi kunne. Ikke? Men da jeg skulle udgive den her bog, som hedder Himlen Brændte, der overtalte jeg mit forhold til, jeg sagde, hør nu her, vi er nu nået dertil. Selvfølgelig, jeg tror ikke på, at papirbogen dør, men vi laver en papirbog. Den er garanti for, at vi har gjort os umal. Den er her. Den har et omslag, ligesom en gammeldags elbjøg. Det hele er i orden. Det er flot sat op grafisk og Så, videre. så laver vi en e-bog. Folk, der læser papirbøger, vi en gang imellem også gerne læse e-bøger. De skal ud og rejse. De har ikke råd til at tage hele biblioteket med. Og så prøvede jeg også at få dem til at tage lydbogen med. Men det var lige et skridt for meget. Fordi hvis man så også havde en lydbog, kunne man tage den ned i sin bil og så kunne man tænde på sin Bluetooth-forbindelse, så kunne man få kapitel 25, hvor man var nået til, læst videre op derfra, mens man kørte ind til byen. Det er for mig i min vision én bog. Ikke tre bøger, ikke tre forskellige platforme, for det er, hvad bogen i dag kan. Så synes man, man skulle holde op med at skælde imellem papirbøger og e-bøger. Og for at gøre det, så kan I se her, vi, jeg fik lov til i første oplag, Øh, Overtaget gylden til I får e-bogen med gratis jeg er sgu lige glad med om I kører en e-bog eller om I kører en papirbog, det er da op til jer hvad I helst vil så vi satte en banderole på, men de ville kun gøre det på første oplag, øh, hvor man fik e-bogen gratis jeg synes at det der mangler, når jeg nu hvis jeg skal konkludere, der mangler vision der mangler nye det, altså, det, det, det, moderne tider er kommet for at blive øh, hvorfor følger vi det ikke hvorfor laver vi ikke nye forretningsmodeller for det er jo egentlig det, det handler om. Og så er jo litteratur formidler jo sig selv, men Lise Vanborg har fuldstændig ret i, at en gang imellem er man er nødt til at kaste lys på noget, der netop ikke formidler sig selv, men som er så hammerne godt, at nogle mennesker, der interesserer sig for det med hjertet øh, og fuldt entusiastisk, kan få øje på det og gøre noget for, at andre også får øje på det, så de får det, de ikke vidste, de gerne ville have. Og i mikagen, den rolle mener du ikke, at anmelderne kan have. Nej, slet ikke. Jeg, intet... jeg ved godt, at hver gang man siger ordet anmeldere hedder et Michael, så er det fordi, man er gået i udbrud og er blevet rasende. Det kan jeg læse i politikken og andre steder. Nu er han gået i udbrud. Øh, øh, og og, og, og for... der er intet forkert ved en anmelder. Jeg siger bare, at anmelderen er altså kære venner, ikke spor ufejlbarhning. Øh, visse bøger bliver indoverlæst meget dårligt. Især når de skal formidle så mange bøger, som forlæggeren lægger ind til dem. De kan jo ikke nå det, de de læser tjusket og dårligt, og jeg har et katalog af fejllæste bøger derhjemme, fordi jeg interesserer mig for den slags. Og det er ikke for, at jeg vil ud og slå anmelderne over i hovedet med dem, men jeg kan love jer for, at jeg har mange eksempler på rigtig flotte, store, gode bøger, som er døde, fordi anmelderen har fejllæst den. Og så er han tilfældigvis på en vis, hvor det betyder noget, at det lige er ham eller hende, der fejllæser bogen. Men altså... Anmelder er til for avisernes læsere, øh, og de skulle ikke have noget som helst for mig at se med forlagernes forretningsmodel at gøre. Nu ville det jo være fristende at give ordet videre til Nana, men du får ikke ordet endnu, fordi vi skal i gang med den første runde stadigvæk. Og den har jeg tænkt mig at holde mig til, fordi Pia Juhl har ikke sagt noget til det endnu. Nej. Øh, Pia, er du med på i Mikael's idé om, øh, eller billedet på, at det er krakokulten, der hersker i ja, danske forlag? Øh, det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal svare på. Jeg synes, jeg, jeg har godt læst det. Vi mm. har skrevet øh, før i dag her, og jeg, og jeg vil bare sige, hvad det angår, at jeg synes, det er en spændende og glemrende idé. Jeg har aldrig synes det var særlig skønt, at de begyndte at indføre de der stjerne-hjertesystemer øh, med litteraturen. Men... Men, men jeg har tænkt meget primitivt hjemmefra til det her. Hvornår med det. Fordi nogle af de stikord, vi fik, var, hvordan får man folk til at læse mere. Og derfor så tænkte jeg bare, at øh, ja, så skal man for eksempel sørge for, at der er nogle biblioteker, <laughs> og man skal sørge for, at folk lærer at læse, børnene lærer at læse. Og, og min store formidlingsheld i, i Danmark i øjeblikket, det er... Rakel Røst, som også var indstillet til formidlingsprisen der, til Bliksenprisen. Og, og hvis ikke I har hørt om Rakel Røst, så har hun lavet det, jeg ved ikke, om man skal kalde det firma, er forkert, men det hedder Læs for livet, mm. og handler om, at vi alle sammen har nogle bøger til over børnebøger og ungdomsbøger, især, men også voksenbøger og fagbøger. Og hvis I ikke vil have dem mere, så kan vi aflevere dem til hende. Og hun laver de designede øh, biblioteker til øh, nogle steder, hvor børn og unge med problemer bliver anbragt. Og hun har selv været på sådan et som barn, og kom på bibliotek, og opdaget det blandet af nogle ting sammen. Men i hendes liv har det betydet rigtig meget at opdage, hvordan verden så ud gennem litteratur. Og det formidler hun videre til disse unge børn og unge. Og når hun fortæller om det, så er det jo, altså nogen kommer ud sådan et sted, så har de måske tre bøger, og lidt tegneserier, og har måske ikke engang reol, og rigtig mange steder siger pædagogerne, at det er ikke nødvendigt, for de læser ikke. Øh, nej, de gør det gør de ikke, for de har ingen bøger at læse i, og de har helt specifikke ønsker, de her børn, om, hvad de gerne vil læse om. Og, øh, og det er en side af, af en meget vigtig sag, at det her børn med problemer, og unge med problemer, men det her gælder jo alle børn. De kommer ikke til at blive litteraturelskere, hvis ikke de opdager, at bøgerne findes. Mm. Og derfor er biblioteket også meget, meget vigtigt. Og derfor øh, er jeg meget ulykkelig over, at man har lukket så mange små biblioteker i Danmark. Jeg synes, palasser som disse øh, er velkomne. Men det er for mig, altså, øh, lige før jeg vil sige, ikke bibliotek. Det er selvfølgelig fræk, når jeg sidder her. Øh, <laughs> men øh, da jeg voksede op i en landsby i Himmerland med 300 indbyggere, alligevel havde de et bibliotek. Og det var der, jeg lånte mine første bøger. Og så var det skolebiblioteket, for skolerne havde også deres egen biblioteker dengang. Og siden kommunenbiblioteket øh, i Hobro, og siden og siden og siden, og nu sidst Gladsaks og Hovedbibliotek, som er et fantastisk bibliotek. Mm -hmm. Men altså, hvis børnene ikke har et sted at gå hen, og det er derfor, jeg ikke synes, man skal lukke de små, de små biblioteker var mødesteder, væresteder, og det var steder, hvor man kunne opdage litteraturen. Og der kunne børnene gå hjælpe med, og de gamle, gå hen på fem minutter. Nu skal de tage bussen til Randers, så det tager altså, 40 man minutter. Der, jeg har lagt den buslinje der. Ja, det er altid. Du skulle overhovedet ikke under mig. Altså, og jeg er meget interesseret i at blive altså, anmeldt godt, og forlagene gør alt muligt for mig, men jeg tænker bare at med al den fiktion, man får via skærmene og filmene, som jeg også selv er stor forbruger af, så, så dør litteraturen, hvis ikke børnene opdager, hvor vidunder, det kan være at læse. Så for mig er det det vigtigste, lige i øjeblikket. Nana får en kort bemærkning. Æ, ja, <laughs> Jamen, det er faktisk bare uh, lidt i forsvars af det, du siger, Birk, fordi du uh, tager lige endnu en kasket på, og kan uh, afsløre, at jeg er vokset op i et uh, bibliotekarhjem, og... Uh, min far, som er højt estimeret børnebibliotekar, nu pensioneret, fortalte mig, at han faktisk ikke så langt siden, han havde lige læst en bog, som jeg selvfølgelig ikke ved, hvad er en, så derfor er det sådan lidt, som om det er bare noget at finde på, men det er rigtigt nok, min far siger det selv, at i en undersøgelse, man har foretaget, der viser det sig, at om børn bliver gode læsere, og faktisk også i forhold til uddannelsesniveau, det handler ikke nær så meget, som man tror om, om om man for eksempel får læst højt, det handler om, om der er adgang til bøger. Mm -hmm. Hvilket vil sige, om der for eksempel står bøger i ens hjem. Det kan man jo tænke over, hvis man hører til den minimalistiske boligindretningstype, der ikke vil have <laughs> den slags stående. Og så netop det der med, om der er biblioteker, om der er skolebiblioteker, om man er vant til at kunne tage en bog ned fra hylde. Og der er der jo også på nogle biblioteker. Øh, har der jo i hvert fald været øh, i Københavns Kommune en, en stor diskussion, hvor, øh, hvor der var en ny bibliotekschef, der sagde, at, øh, at der skulle ikke stå så mange bøger fremme, fordi der er jo aldrig nogen, der er blevet inspireret af at gå og kigge på bogrygge, og det er da den fuldstændigste ting, jeg nogensinde har hørt, for hvis der er noget, der er inspirerende læser og så har det grund af at kigge på bogrygge og pille ting ned. Men det er jo fuldstændig rigtigt, hvis man ikke har adgangen til litteraturen på en nem måde, så har vi heller ikke nogen læser. Så det var egentlig bare en kommentar til Nu tager vi et lille break fra diskussionen, og så er det Mikael, der læser det for os. Ja, <coughs> men så vil jeg jo læse op af denne her bog. Og der kommer ikke nogen øh, egoeffekter, eller lydbøger, eller andre. I øvrigt er den jo også, øh, for at understrege, så er den fuld af QR-koder. Man kan faktisk gå ind og bruge den interaktivt også. Men det er jo bare, why not, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Hvad nytter det hele, hvis ikke der står nogle bøger på et bibliotek? Jeg har også i i, I, I, I Naksgaard I, i en længere periode. Det lille bibliotek var præcis som beskriver det. Fantastisk øh, øh, ærgerligt, hvis det er de små biblioteker, der forsvinder. Men den her tager udgangspunkt i en katastrofe. Blodet susede væk fra hjernen. I et glimt blottedes universet bag den lyse dag. Han tabte øksen. Så styrtede han forover og lå med næsen i skovbunden. Himlen flækkede med en lyd af kæmpe stenkvadre, der tørnede mod hinanden. Artilleri dundrede løs i den nordøstlige horisont og fortonede sig i retning af floden. Han ramtes af en chokbølge. Hed granit blammede hans lugtesands og fyrernåle, men spidser af blødende aske fød ind over ham. En søjle af blåligt lys rejste sig stærkere end solen. Han havde en oplevelse af at se alt dette genspejlet direkte gennem sit bagbord, som var han i de kritiske sekunder blevet udstyret med et linseformet kranium af glas. Skjorten brændte på hans skuldre og ryg. Et åndeløst minut ventede han på, at blodet skulle give sig til at koge. Så rejste han hovedet og trak vejret dybt af ren og nødvendighed. Han vaklede på benene og gav sig til at flå i skjorten for at få den af. Den brændte på hans ud. Så fik han andet at tænke på og lod den hænge løst over bukselændingen, mens han gasser sig til at hoste vildt. Luften glødede sig vej ned gennem halsen, og det føltes som at fylde lungerne med lava. Da han rejste sig, gled splinter fra kraven ned ad nakken og ind på ryggen, hvor de fik ham til at stride med arme og mave. Han tog et par zombieagtige skridt, og kranet blev ved med at runge af det fyrværkeri, som havde knaldet selve himlen af over hans ude og blottede røntgenrummet bag. Det var sket et stykke tid efter solopgangen. Nu kunne han ikke afgøre, om det var nat eller dag, om han faktisk så stjerner, eller om de sad på et himmelvæld, han aldrig havde set før. Sergei Semjonov var blevet flyttet til en parallelplanet. Jagthytten var blæst til træsplinter. Hele den ene side, den som havde vendt mod eksplosionen, var forkuldet. Den anden side af hytten derimod var flået ind til hvide og lignede friskhøvlede tømmer. Skoven havde lagt sig for hans fødder. I et pust var de høje graner blevet afbakket, og de lå på jorden blottet for grene og nåle, og med toppen flået af. Rundt Omkring ham strakte den øde teger sig med et virvar af fældede stammer, som intet menneske havde lagt hånd på. Mærkeligt nok var nogle af de helt unge træer blevet stående og lignede stridende piskeris, der var blevet stukket i jorden. Ellers lignede træstammerne telefonpæle. Ved et lyste, unaturligt hvidt mod skovbåden, for alt var skrællet væk. Indtil da havde Sergei været en ganske almindelig bonde- og peltjæger i Tunguska-området. halvt russer tilknyttet den lille handelsstation i Vanavarda, halvt bredbenet indfødt af evenki -stammen. Evenkierne var de jægere, kendt for deres evne til at opspore vildtet, men også overtroiske. Der var steder i skoven, hvor de aldrig kom og hvor de underjordiske herskede. Nu mærkede han, at i det selv samme glimt var alting i ham blevet byttet ud og flyttet rundt med, som om han i de sekunder, hvor han skulle have været død, var blevet genfødt som noget uhyrligt. Hans lemmer var blevet strakt, knoglerne rettet ud, han var blevet forsynet med en hjerne, der spredte sit blå over skelettet, mens tal og formler, han aldrig var blevet undervist i, gled ulæste forbi på indersiden at de havde et øjenlåg. De føltes for tykkede, og han havde en fornemmelse af at hæve indefra. Han vendte hovedet bort. Blændingen stod op fra den blotlagte horisont. fyrskovens dunkelhed afløst af et lysskær. Han var ikke i stand til at afgøre, om det havde etset sig ind i hans nervesystem, om det var en spejling, eller om det stadig befandt sig på himlen. Det var ikke kun Sergei, der var blevet en anden. En citron var gået gennem jorden, Begivenheden bredte sig fra nedslaget i bøger og skabte ændringer, ikke alene i den nære fremtid, men også i fortiden, hvor dinosaurerne i samme øjeblik forsvandt. Sergei skulle blive det højst ufrivillige vidne til alt dette. At kalde ham udødelig ville være en underdrivelse. Han var blevet en mand uden for tiden. Det var langt over middag før Sergei nåede tilbage til Banavara. Han følte sig underligt gennemsigtig, Blitset fra inderst til yderst gik gennem landskabet af fældede og afsvedende træer. Han mødte både rev og ulv og bjørn på sin vej, men det var som om katastrofen for en dag, den første i verdenshistorien, havde ophævet skældet mellem dyr og menneske. Han tog sig i at tale til bjørnen. Sergej svor senere på, at den svarede ham med en meningsfuld brummen og hovedrysten. Den var steget op på en stup, som var efterladt af skovgårderne, stod på bagporterne og vejrede i den knittertørre luft. Det røg stadigt fra enkelte brænde omkring dem, den svidende lugt rev i halsregionen. Solen skinnede som før, men det virkede som om glansen var gået af den. En fælles følelse mellem bjørn og menneske tittede frem. De følte sig begge kugle cool af noget, der var større. Lidt senere stødte han på en hjort, lettere nedsunken i bagpartiet, helt bum, stille. Springet i den var frosset i tid, kun dens næsebord dirrede og røbede liv. Han strøg lige forbi den, og den ensede ham ikke. Dens hjortevæsen var nulstillet. Det blåviolette dyb i øjnene stadig blændet af blitsen. Dyret var lammet, blindt og døvt midt i de nye omgivelser. En af hans fælder var blevet ramt af ildstormen. En stang af brændt kød stod op fra den, byttet var brændt til ukendelighed en forkullet mørbrad med knaver tænder. Han stak skusnuden hen til det spidse kranium, og det dryssede fra tænderne i en askesky. I det øjeblik mistede hans hidtidige beskæftigelse sin mening. Sergej vidste, at han havde flået sin sidste bæver. Tak til Michael. Så øh, kommer vi til den mere sådan, tørre snak efter det her meget saftige kapitel, vi hørte her. Øh, øh, selvom saftige musikaleer ikke rigtig ordbrug, undskyld. Den, øh, du hørte øh, Lise Vanborg tale om et institut for, for litteraturformidling, eller en forskning i litteraturformidling. Øh, så du det fra dig med sådan en puha på væk, og det har slet ikke noget med mig at gøre? Nej, overhovedet ikke. <tryk> jeg synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Men, det er bare gerne vil gøre indlængsvis, det er bare, hvad skal man sige, der er nogle dilemmaer forbundet med formidling, som vi lige kan tænke igennem, inden vi alle sammen farer far ud for at få så meget formidlinger som overhovedet. Vi vil bare have folk <tryk> til at læse. Vi vil ja, bare gerne det. Ja, jo, nemlig. Hmm. Det, det, den, den er jeg med på. Det vil jeg så, også gerne. Lige. Og der er et uh, underskud på universiteterne af forskning, og det handler ikke kun om formidling. Det handler også om forskning i skrivning, for eksempel. Der er ingen... Øh, altså, folk, folk skriver som aldrig før. Ikke? Der er et boom af skriveskoler overalt. Øh, der er intet på universitetet, øh, stort set, som handler om forskning. Og sådan noget. Øh, ja, og jeg tror, det handler om, at litteratur er blevet så meget andet end bare et eller andet bog, vi sidder og læser i. Det, det er en deltagere kultur. Det er en, en begivenhedskultur, som nu. Ikke? Øh, vi har, vi har alle, Litteratur indgår forfattelig mange steder. Det er ikke kun noget, vi læser. Det er noget, vi skriver også. Ikke? Øh, så, så universitetet byggede op på, at vi sidder og analyserer en tekst, ja, eller litteraturforskning på universitetet. Ja. Og det er simpelthen for, en, en alt for smal måde at se på litteratur på. Uh, og der hælder vi efter, og der bør vi have forskning i, i, i, i formidlen, og i helt taget en forskning, som i langt højere grad er opmærksom på, på alle de kulturelle og sociale sammenhænge, som litteraturen nu indgår i. Hvad skal der til for, at den del af forskningen kommer til jer. Kommer man af sig selv er en eller anden glad minister, eller hvor skal det komme fra? Jeg, jeg tror, den kommer af os selv. Mm -hmm. øh, hvis vi ellers kan overbevise bevidlingsmyndighederne <laughs> om, at det, det, det kan lade sig gøre. Det kommer måske også igennem typer af samarbejder med nogle af de andre institutioner i, i, i hele litteraturinstitutionen. Ikke? Det kunne være bibliotekerne. Eller, eller det er sådan helt praktisk. Altså, man kan have samfinansierede PUD'er for eksempel det vil sige noget, som universitetet øh, finansierer halvdelen af, og så kunne for eksempel bibliotekerne, eller hvad ved jeg, I har heller ikke nogen penge, selvfølgelig, men, eller forlagene, for den sags skyld. Nej, I altså, heller ikke man, nogen penge. Nej, det man kan lave ting af den slags, det, jeg er ret sikker på, at det vil blive de lavet. Øh, fordi litteraturen er simpelthen anledes ud. Det, det er ikke længere bare det der med at analysere en tekst i en Så må du give mikrofonen videre til en af præstellerne fra Karkokulten. <laughs> er det lige hårdt, når man skulle sidde her og svare den samlede danske forelægsbranche? Nej, er nøj, en men nøj, at en del, bare. <laughs> men uh, du hørte i Michael's uh, uh, brandtale, må jeg kalde den det, om at, uh, at forelægene jagter efter en, en formidlings -marketing model, der har, uh, har været forbi sidste salgsdag rigtig længe. Mm. Og man kan sige, altså vi gør jo selvfølgelig de der ting igen. Jeg tror, det er meget svært at... Uh, netop at skulle ligesom tale, jeg taler ikke på vegne af branchen, fordi alle forlag er forskellige, øh, og, og måden, man gør på, er meget øh, på er meget forskellige. Men noget af det, vi jo også gør, og som vi i stigende grad øh, er nødt til at gøre, og har lyst til at gøre også, øh, og bliver bedt om, er jo faktisk øh, øh, at levere indhold, det der på moderne dansk det hedder content, øh, til forskellige forhandlere, altså især øh, de webbaserede forhandlere, fordi de vil nemlig gerne på samme måde som, som når Lise siger, at øh, litteratur har ikke et salgsformål, men hvis man er Saxo, hvis man er Plusbog, hvis man er Reader eller Politikenbog, så hvad det nu hedder nu om dagen, hvis man er Profibro, hvis man er Storytel, hvis man er en af bookmate, alle de her forskellige forhandlere af både fysiske og digitale produkter, øh, hvordan er det så lige, at man får folk til at vælge noget, som ikke nødvendigvis er øh, den nyeste bestseller? Øh, og, og, og hvordan gør man det? Og det gør man jo faktisk ved at bedrive en eller anden form for formidling, øh, som kan være, og det kan være, de siger sig også, men kan du ikke skrive en rigtig god tekst om Tove Alsterdal, der fortæller, hvad er hun for en forfatter? Hvad er det for nogle bøger, hun skriver? Øh, kan, det, kan du få hende til at lave en video, hvor hun fortæller om, øh, hvordan hun gør? Øh, nu bruger jeg hende som eksempel, fordi hun lige har lavet en rigtig god video. Hendes nyeste bog foregår på et øh, nedlagt City Hospital Beckenberger i Stockholm. Øh, og hun har lavet en rigtig fin video, hvor hun går rundt og viser det her fantastisk spændende område. Og det er jo noget af det, som vi hele tiden øh, gør mere og mere af, og som forlægene øh, altså tidligere kan man sige, så var det måske nogle andre, der gjorde de der ting. Men nu er det jo faktisk forlægene, som gør det. Og det ligger jo et underligt sted mellem markedsføring og, øh, og PR eller øh, formidling, eller hvad det egentlig er. Og hvad vi så kalder det, er måske ikke så vigtigt. Så du nøjes ikke med at drysse stjerner ned over de bøger, der allerede er blevet anmeldt? Jeg bliver da super, super glad, hvis en bog får en god anmeldelse, men der er også masser af bøger, som får fem eller seks stjerner, som ikke sælger noget alligevel. Så det er jo ikke sådan at en god anmeldelse nødvendigvis sælger bøger. Det er der mange mennesker, der tror. Men så mange mennesker, der er heller ikke tilbage, der læser papiraviser. Og de, øh, altså, godt nok er mange af dem, der læser papiraviser, også dem, der også læser bøger. Så på den måde giver det mening. Øh, men øh, der er jo også masser af bøger, der får dårlige anmeldelser, selvom der sælger 100.000 af bøger. Ikke? Altså, det er jo ikke, fordi Dan Brown får seks stjerner hele tiden. Øh, men det går sådan set meget fint. Fra ham hans forlæger ja, det er det med indtryk, man får i hvert fald. Ja. <laughs> Lise, du vil sige noget? Jeg vil på en eller anden måde, så, øh, så hører jeg lidt det, og jeg kan også se at det er lidt PR-forklædt for, øh, som formidling. Ikke? Fordi der er jo en forskel på mange spørgsmål og formidling. Men det er tydeligt, at der er sådan en, en mere, lidt mere flydende grænse. Fordi I har jo stadig en bog, I skal sælge. Så I vil jo aldrig lave en, en, kan sige, en negativ eller en kritisk beskrivelse af den her bog. Nej det ville da være usædvanligt ildrejalt over for en forfatter, vi har valgt at udgive. Uh, nu har der også lige været en diskussion om, ikke set, men uh, at uh, forlaget gør i stigende grad det. Vi gør det også nogle gange, at vi siger på vores Facebook, er der nogen, der har lyst til at læse den her nye bog? og Fortæl os, hvad de mener. Uh, og så bliver Gylden jo så kritiseret for, at, uh, at de kun brugte de læserudtagelser, læser som uh, var positive, hvor, hvor deres uh, marketingchef så selvfølgelig siger, selvfølgelig gør vi det, for vi kan da ikke være bekendt over for forfatteren, at, øh, at vi skriver på Kyllingdagens Facebookside, at den her bog er en møgbog. <laughs> altså, det ville være virkelig underligt at gøre. Andre gange kan man måske godt. Vi har selv været ude og diskutere det nogle gange og sige, Jamen, når vi nu har bedt folk om at sige deres mening, så vil vi selvfølgelig ikke bruge citatet det her en lortbog øh, men hvor der fx kunne være en, der skriver, at jeg kan bedre lide en historie, hvor der er en mere traditionel krimi og det er der ikke i den her bog. Så kan man sige, at det er en mærkelig læsning af bogen, fordi der er ikke nogen, der har lovet dig, der, der skulle være det her, men det er jo færdigt nok, og det kan man jo så måske bruge til at starte en diskussion om. Øh, sige, jamen, der er jo forskellige måder at skrive den her type genre på, og nogen kan lide det her, nogen kan lide det her. Men, men nej, som forlag kan vi selvfølgelig ikke lave en negativ formidling, øh, fordi hvorfor i skulle vi gøre det, det ville være selvmodsigende på alle planer. Ja. Michael, du udkommer på Gyllendal. Hvad vil du sige til, at de gjorde det samme, som en anden lige har beskrevet, og som man kunne læse om på nylig, og så lagde nogle anmeldelser af folk op, hvor det sagde, at Michael, kan ikke skrive, den har aldrig kunne før. Ja, men det er jo en selvmodsigende situation, altså, og man skal passe på, og det har ikke været min hensigt, at skabe falske modsætninger mellem forfattere og forlægger. det er der jo ingen verdensgrund til. Vi er jo i et fantastisk samarbejde om bogen. Formidling er en, en tredje ting, man kan diskutere mere eller mindre objektivt, om man foretrækker en formidling eller om man foretrækker en moderne digital formidling. Ikke? Men jeg kan lige sige, at Gyldendal øh, på deres Facebook-side lagde mit essay ud, Altså, så det er da ikke været uden øh, bagtanke, havde han sagt, at Gyndals marketingchef derefter siger, jamen vi kunne godt forestille os, at vi i endnu højere grad også brugte øh, læsere reaktioner som må man kalde det anmeldelser eller anbefalinger. Hvad er det for en, man skal passe på ikke at, at, at sætte en masse kunstige øh, barriere op her, fordi at, at det hele udelukkede jo aldrig det andet, når det kommer til stykket, og man kunne godt, jeg, jeg kunne bare godt tænke mig, at, øh, at, det, ble, at det blev lidt mere fantasifuldt, øh, og det er jo fuldstændig rigtigt, at... Øh, men, men det der med, om Dan Brown bliver godt anmeldt, der er jo forskellige kredsløb, mm. øh, hvor det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Stjerner og hammerne er for de fleste danske kriminelle forfattere. De siger jo ikke noget om deres kvaliteter, men det er jo ligegyldigt mm. for deres formidling. Øh, Jussi der skriver ikke som nogen havørne, jeg så sige, men det er fuldstændig ligegyldigt, altså. Øh, og øh, og, og der, der er jo ikke noget, altså alle disse ting eksisterer jo ved siden af hinanden, og vi læser dem, når vi har lyst til at læse det ene, eller når vi har lyst til at læse øh, lyrik, så øh, øh, vækser vi jo selv som læsere imellem der, og fuldt tillid til at læsere skal læse øh, ud af deres øh, hjertes lyst, virkelig. Så. Det er lidt svært. <laughs> Lisa, du vil sige noget? Jeg vil bare sige på ledertursiden, lader vi faktisk også de læser ud. Linket til det, fordi vi er jo meget enige i... Vi har faktisk jo også diskuteret, skal vi til at give stjerner ved vores anmeldelse? Og der har vi altså landet, vi har haft nogle og vi lander hver gang på nej. Fordi at det netop er helt enige i, det forenkler, fordi enklere. Hvis en bog får tre eller fire stjerner, mm. jamen hvorfor er det så, at den ikke får fem stjerner? Okay. Øh, og det, hele den, kan man sige, argumentation, den kommer nemlig ikke ned, hvis du så på bogflappen ser bare, kan man sige, beskrivelsen af bogen med antal stjerner. Så, så nuancer, kan man sige, anmeldelsen bliver mere nuanceret med uden, uden stjerner, det, det lander vi ligesom på. Men så vil jeg så sige, som forfatter, der var da lidt underligt, da vi trykkede andet oplag af vores bøger og så kunne sætte stjernerne på. Vi tænkte, yes, så sælger vi igennem. Det har vi så ikke gjort, men, <laughs> men vi prøvede dog, ikke også? Fordi vi var stolte af de. Stjerner, vi havde fået. Bortset fra os den får to stjerner, så kan man ikke <laughs> dem. nævnte vi ikke. <laughs> Men hvad med dig, Pierre jul Vil du gå ind i en dialog med dine læsere og bruge dem på den måde, som nogen, der kunne finde eller øh, ved det, motivere andre til at læse dine, dine fantastiske bøger? Mm jamen hvad er det nu det for en dialog, du tænker på? Jamen, det, ja, har vi talt om den? Jamen det er den, vi er i gang med nu, nemlig ja, om altså, at bloggere og læsere går ind og, og formidler altså, deres glæde ved en bestemt bog. Ja, altså Faktisk her har jeg selv, jeg bruger den ikke mere en profil på litteratur siden, hvor jeg havde en blog. Den ligger der endnu, men jeg har bare ikke skrevet noget der i mange år. Men øh, og brugte det siden rigtig meget, både som læser og forfatter selvfølgelig. Øh, og meget i det der, så har jeg røget lidt ud af det igen. Og jeg ved faktisk ikke, hvor mange såkaldte bogblokke der er i Danmark, men jeg ved, der er for eksempel rigtig mange i England. Og da min roman, Mor Halland, udkom på engelsk for flere år siden, der var forlæggeren der øh, selvfølgelig optaget af, at bogen skulle anmeldes i de trykte aviser, men hun var sandelig også meget optaget af de der bogbloggere, som fik bogen tilsendt, og som hun ligefrem lavede et møde med på en popdag i London. Og og, altså, det var i hvert fald en meget stærkere bevægelse og noget, som forlæggerne gik rigtig meget op i. Og ikke uden grund, for nogle af dem er faktisk nogle rigtig gode læsere. Og de kan selvfølgelig også gå hen og blive professionelle på en eller anden måde, men, men de har ikke, mange af dem har ikke andre forudsætninger end de er læsere, altså bogelskere Og det var i hvert fald meget forfriskende for mig at opleve det. Og jeg er altid, jeg vil altid gerne selv i en dialog på en eller anden måde. Ikke? Men det er jo også nyt, der har også været på Facebook faktisk sådan nogle øh, øh, poesi, altså digtsamlingslæsninger, hvor øh, en af bøgerne, altså man tager en bog op, så en hel masse med, og så nu tager vi det digt, så diskuterer vi og forfatterne med, jeg var så med, da de læste en af mine bøger. Men jeg vil sige, det kræver meget at få det sparket i gang. Det fungerede det faktisk virkelig dårligt, men altså, det var i hvert fald et forsøg. <laughs> øhm, altså, det er, jeg tænkte. Sjovt, spændende. Og jeg ved også, de, der er indstillet til uh, Radios uh, uh, Romankrisen. Romankrisen, ikke? Som I jo også er involveret ja, ja. i på litteratursiden. Uh, der er også altid nogle udvekslinger der mellem læsere og forfattere, og det synes mm. jeg, der er skidevurgt. Altså. Jamen, vi har faktisk ikke for romanprisen her. Det kan være, at du vil sige lidt om, hvordan I inddrager læserne. Hvis du vil have mikrofonen, så vil jeg gerne overrække den. Så tog jeg, tror, jeg lige på sengekanten, ja, ja. Jamen, jeg, kan, jeg, jeg kan sige lidt om det øh, på den måde. Det er Diana Bak fra Danmarks Radio, der står for romanprisen blandt andet. Ja. ja. Og øh, den måde, vi inddrager læserne på, det, det er jo, at øh, øh, ude på bibliotekerne, der er der jo fysiske øh, romanklubber, som sidder og diskuterer de her bøger, og som, øh, og som øh, går meget grundigt til værks og har øh, time-lange diskussioner om, hvad det er, øh, de her forskellige kandidater til romanprisen kan. Det sidder jeg jo ikke og, og lytter til, men jeg får også via litteratursiden, og så øh, øh, samler jeg op på dem, når, når jeg så øh, laver podcast med de her, her forfattere øh, og, og de får lov til at svare øh, både via litteratursiden direkte til de læsere, der stiller spørgsmål men også via den der podcast, hvor jeg ligesom samler op på nogle af de ting, der går igen i, i spørgsmålene og øh, sådan tilbagemeldingen fra, fra de forfattere nu er der ikke nogen til stede har jeg, lige nu, som jeg har haft med at gøre i hvert fald øh, er, at det er rigtig, rigtig skønt at indgå i den der dialog, som jo også er noget af det, der foregår, når de er ude og holde foredrag og sådan noget. Men, men, men at få den i mediet, altså til noget, der rent faktisk kommer ud til, til rigtig mange mennesker, øh, som ikke måske har læst bogen, men kunne forestille sig øh, måske at gøre det, når de, når de har fået en eller anden form for indføring i det. Men jeg har problemer med at finde mennesker, der gerne vil være med til de her læseoplevelser. Ej, der er ventelister. Der er simpelthen ventelister for at komme med til ja, det her. Ja, og jeg, jeg hørte lige fra, fra et bibliotek, at der er jo, altså, hvert år er der et vist antal pladser i, i de fysiske læseklubber der. Og så er der så, altså man må ikke komme med, øh, når man har været med en gang, så må man ikke komme med næste år. Jeg tror, det var i brug, det her, øh, eller sund, måske, der var det et af de der steder. Øh, hvor de så siger, så, så fortsætter de bare selv, øh, år efter år, så laver de deres egne grupper, og så bliver der så kørt et nyt hold ind, øh, der så må være med derovre, og så har de så faktisk årgangene <løb> tilbage, 10 år i tiden. Så det vil sige, der foregår altså, som I kan høre, en, og det vidste mm. sikkert i forvejen, ikke om og vidste, altså også en, en forsøg på at ja, finde nye læsere, eller bekræfte dem, der er læsere i forvejen i, at man bliver ikke dum af det, og tværtimod bliver man lidt klogt og vidunderligt menneske af at læse så meget som muligt. Nu, nu gav du mig om telefonen. Ja, ja. Så, øh, <laughs> ja, så kan er måske lige så her, fordi jeg, jeg får bare lige lyst til at, at, at snakke om lidt, som også jeg snakker med, med Lisa om, og litteraturformidling og så videre. Jeg, jeg, jeg formidler på DRDK, som jo er et utroligt øh, bredt medie. Det er en tredjedel af Danmarks befolkning, der kommer der ind i løbet af en uge. Og hvordan i alverden får man så folk til at læse om bøger på DRDK? Fordi at det er jo sådan noget støvet noget, og øh, så skal man også have et smidt i hovedet men du har ikke fået læst den her, gør det nu. Øh, og, øh, og I de sidste måneder har jeg, har jeg forsøgt at lave en eller anden form for moderne øh, formidling af bøgerne på DR.dk. Øh, ved at se, jamen, hvor langt kan man gå i forhold til at formidle bøgerne på samme måde, som jeg ville have formidlet, hvis jeg skulle skrive om Matador. Eller skrive om øh, øh, Hollywood-stjerner øh, eller øh, skattesager eller whatever, altså hvordan kommer jeg igennem med bøger på samme linje, som man gør med alt muligt andet og det er superspændende men det handler også om, at man ikke skriver nu skal du læse den her bog i øverste linje men sørge for at folk bliver hooked på noget på noget, der har med bogen at gøre mm. og hvordan det gør det ikke? <g> jeg har <structures> nogle fede overskrifter, <Les> øh, øh, øh, ja, det kan være henvisning til en film og sådan noget, det gør den her bog også, eller øh, ja, nu kan jeg faktisk ikke engang huske min egen hårdbrikker. Det var næsten lyngtøs. Lyngtøs, ja. Tag med <gred66> til <Patrol8> det mest fissede sted i verden. Den gik godt. Ja. det er dig, der Eller kvinder <laughs> hælder, den lige så som ligesom, mænd. Den gik også godt. Ja. <laughs> altså, så smirker også, når <laughs> det handler om bøger. Ja, det Ja, er det. Ja. Nu er vi sådan lidt værd i, i udkanten af det, men det er egentlig som suppering så til noget det her med, med romanklubberne og i det hele taget læseklubberne øh, på for eksempel, Og det er jo nok, at der er den forskel på øh, bøger og på mange andre som en kultur, og dukter, er, er med rigtig, hvad jeg skal kalde det. Øh, altså, musik kan vi høre sammen. Vi kan gå til en koncert, og så hører vi altså det samme. Det går, eller nej, vi hører måske ikke det samme, men vi hører det i, på samme tid, og i sådan uh, real time, så vi, vi har ligesom en oplevelse til fælles. Vi kan se film sammen, vi kan se tv-serier sammen, vi kan alt muligt. Og bøger er noget, der altså, man læser selv, og så er man alene om det, mens man læser. Og der er jo nok også en efterspørgsel på, at det er jo sikkert også derfor vi ikke øh, nogen der har haft ordentlig litteratur og tv i Danmark, ikke? fordi det er underligt øh, det er svært at, Ligesom få, øh, få hånd om det der. Øhm, og, og der er det jo så for eksempel med de digitale læseklubber der er, eller de fysiske læseklubber der findes rundt omkring, at de er jo vildt populære mange steder. Altså nede øh, i en lille by uden for Horsens stedet, Salsæv, der er der, øh, det mest vanvittige projekt, øh, som er kvindeligt elektorselskab. Der kan være 100 mennesker, de holder, jeg tror, fire engang om året, der kan være 100 mennesker, der er udsolgt hver eneste gang, der er venteliste der lige nu er venteliste for at komme på ventelisten. Altså man kan ikke engang blive medlem af kvindelitteraturselskabet lige nu, man skal være medlem for at få en billet. Simpelthen fordi, at de har så lang en, en venteliste hver gang, ud over de 100 mennesker, der kommer ind. Og det er sådan set lidt lige meget, om det er øh, en meget kendt forfatter, eller en mindre kendt forfatter, der kommer. Folk elsker bare at komme. De har et rigtig godt kagebro, det kan være, at det er lidt af <laughs> Jeg tænkte nok, at der var et eller andet. Ja, er men øh, det er et rigtig fint samarbejde mellem øh, den lokale boghandel i Horsens og så øh, initiativtagerne bag det her, som, øh, som har fået det her op og stå i løbet af nogle år. Og jeg tror, det er et meget godt eksempel på, at folk faktisk gerne vil opleve noget her i fællesskab. Når øh, Pia har læst op eller Iberne snakker nu her, jamen, så har vi haft en fælles oplevelse af et stykke litteratur. Øh, og det er måske derfor, at man gerne vil komme til litteraturfestival og man vil gerne være her. Man vil til Bofrum, man vil til krimimessen, man vil til Øh, ordkraft i Aalborg, fordi man får en lille smule af den der fællesskab sammen, og det er måske lidt sværere at skabe med litteraturen, end det er med så mange andre kulturting, øh, men det kan måske lade sig gøre, og det kan være det, er det den fælles oplevelse, vi efterspørger, fordi vores kulturforbrug bliver jo mere og mere, vi har ikke længere matador, jo det har vi så lige nu, men det det, som vi sidder og ser sammen, altså jeg sidder og kunne hjælpe mig og ser det for 120. gang eller sådan noget på min computer, sådan at jeg ikke hjemme lørdag aften kl. 8 typisk så jeg ser det dagen efter eller sådan noget, bare for at føle, at jeg er med i det der fællesskab, hvor vi alle sammen sidder og ser det samme. Fordi man måske savner det lidt Og det er blandt andet litteratur der der Forsøger at gøre noget af det her skab, en det ja, da, da den amerikanske romanforfatter Philip Roth, han, han meddelte, at nu gaden han ikke skrive flere romaner, der sagde han, at... Og det var jo nu ikke som en begrundelse for, at han ikke kan skrive flere romaner, men han sagde, at litteraturen er blevet kult. Og dermed mente han, at litteraturen er ikke længere central i kulturen. Øh, men den har en stor kult, den har masser af følgere, <laughs> æh, som er begejstrede, og ikke mindst æh, deltager i sådan en begivenhedskultur, hvor vi mødes i de her sammenhæng. Øh, og, og det synes jeg også, man kan se i den her, at altså, vi diskuterer vi den litterære offentlighed, sådan den jo ændret sig. Øh, Tidskrifterne har det hele til, kritik er lige gået ned. Øh, aviserne anmelder næsten ingenting. Det gengæld har de nogle store ligegyldige interviewsartikler. Øh, så, så den almindelige offentlighed, okay, eller den der var skriftoffentligheden og måske også i et eller andet omfang var en ekspertoffentlighed, okay, den har det skidt. Hvorimod den, øh, den digitale offentlighed er på vej, men det mangler måske netop noget, apropos det du siger om England, ikke? Øh, at der er vi sådan et vakuum, at vi mangler nogle rigtig gode steder, Facebook er ikke et godt sted at diskutere de her ja, to. Øh, og så, og så er der forskellige, så er der en, en opblomstring uden lige af den der type fællesskab, du snakker om. Ikke? Men det der i hvert fald er, er en, en forskydning af den litterære offentlighed. Den er et andet sted, den er på en anden måde. Og, og jeg tror, den er kultisk. Altså. <laughs> og det, det er både en triumf og en fiasko. Ikke? Det er en triumf, fordi der, der er mange, der elsker det. Det er en fiasko, fordi det siger også noget om, at litteraturen ikke længere er central i kulturen. For var den det, så ville man ikke danne kult omkring den. Kult er noget, der er ude i maven af samfundet. Og så, så står man der. En ro og holder sin bog op i ja. Ja, ja. Ja. Lisa. Først vil jeg lige sige, at det du beskriver den tendens fra England, den, den ser vi altså allerede hjemme. Ja, altså vi begynder, men, men måske især i forhold til kan man sige, nogle krimiforfattere og nogle, nogle meget kan man sige, øh, ja, brede forfattere, man ser det i hvert fald, der er tendens til at blive en institution til de her møder med forfattere på café og så videre. Så det tror jeg, det er ingen tvivl om, det kommer der bare mere og mere af. Nu. men det jeg egentlig vil sige, det var i forlængelse af jeg er meget enig øh, med dig anden omkring det med fællesskaberne øh, og det med at samle folk men jeg tror man skal heller ikke negligere at hvor vigtigt det betyder at at der er nogen der, der driver det, altså nogen der har den her personlige, også du fremlæder Rangel, hun er jo også en af de allerbedste altså, det, altså til at samle og til at, altså den der smittende entusiasme med og, altså det er jo også det øh, mange bibliotekarer gør på bibliotekerne. Altså det der, det er bare i deres daglige møde med, med læserne at kunne smitte øh, med deres begejstring for litteratur. Man skal typisk også selv være en dedikeret de læser for at være en god formidler. Og så er det det her med at finde nye rammer for, for litteraturen. Ikke? At få, finde de rette rammer til at formidle og bringe litteraturen ud i, i rummet. Øh, vi ser det med krimimelsen og fængslet, men, men også der er det her projekt i Aarhus, det hedder 365 tekster, som jeg ved, om I kender, men hvor litteraturen kommer ud i byrummet, jeg ved, at Jensen har skrevet øh, tekster til Bænge og på Sjællandsgade, øh, og flere andre steder. Tanken er jo, at i løbet af i år, skulle der komme tekster rundt på, jeg tror, sæt på pizzabakker og øh, alle mulige forskellige steder i byrummet skal der komme tekster. Så, øh, men man skal bare, jeg tror ikke, man skal undervurdere, det også en, øh, altså, man skal ikke undervurdere den her meget personlige formidling, at der, er også, der skal være nogle, øh, nogle kræfter, der, der driver det her for folk. Det er det, er der får folk, til at komme til fællesskab, du skriver om til 200 mennesker, der kommer til et arrangement ind i en lille Ja, tak. Altså, meningen er, at I også, ikke kun Diana, men også I andre har mulighed for at stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Ja, så I skal op med lappen, hvis I skal nå at få sagt noget eller spurgt noget. Ja, det er meningen. Men nu sagde Diana før, det her med de der overskrifter, og jeg vil ikke gentage dem men at, øh, at de var gode til at... Skal jeg bruge det, <laughs> det er Nej, det er fint, det er fint. Jeg har stadigvæk høre. Øh, men, men, men i virkeligheden handler det ikke også om at, at sige eller formidle, at det at læse er sexet i sig selv. Altså ikke det at læse om sex. Hvad er det dem under 40? Altså, ja, der burde det være, ikke? Der skal det gerne være lidt mere sexet, for at de overhovedet gider og, altså forholde sig til det offentligt. Det kan godt være, at de, de gerne vil læse bøgerne, men og tale om det, og gå op i det, og markere hvem de læser, og komme til sådan noget her, så skal der øh, måske ikke direkte sex, men i hvert fald noget, der er lidt om. Men Pia og, og Michael, øh, Michael, det er noget, I oplever, at det er dem, der er over 45, der er dem, I møder, når I tager mange, og alle de andre, de sidder ved deres computer og læser de andres overskrifter i stedet for Ja, men jeg vil altså sige både og. Øh, selvfølgelig oplever vi masser af, af, af, af plus 40 hvidhårede damer i øh, lokalerne, hvor vi optræder. Øh, men på ja. den anden side godt, øh, synes jeg, at øh, jeg har også været til nogle arrangementer, hvor der er ungdom. Og jeg har så også selv omkring mig øh, unge mennesker, børnebørn, som er blevet grebet af litteraturen på en måde, så jeg kan genkende og se, om det er jo egentlig et spørgsmål om, at øh, man kan jo ikke formidle det. Det skal formidle sig selv af øh, øh, en, en brændende lyst til at, at, at, at gribe en bog øh, og læse den. Og det, jeg, ser altså, jeg ser mange eksempler på det også. Øh, øh, jeg øh, kunne så ønske mig, det var en del af min øh, utopi, at vi forfattere egentlig også blev endnu bedre til øh, at dele hinandens bøger. Men jeg synes, vi er gode. Altså, jeg synes, vi er gode læsere. Jeg synes, at vi kunne godt bruge os selv. Jeg vil gerne selv gøre det, ja. øh, Bruge Brug os selv som læsere. Altså, så kan I kalde det anmeldelser. Eller begejstrede til kendengivelse af bøger, vi føler os beslægtede med. Øh, <laughs> og, og her øh, mener du sidste øh, Ja. Offentligt, fordi det har forfælder jo altid gjort. Det, og Jeg med mener medlemmer. det offentligt. Ja. Jeg mener et forum. Faktisk tænker jeg på et forum. Øh, hvor vi kunne gøre det, dele vores begejstring. Hmm. Altså, øh, hvor vi fortæller, hvad vi har læst. Ja, ja, altså, og det er, når jeg taler om et forum, er det jo ikke et fysisk lokale. Det er jo et lokale i cyberspace. I, ja, I må gerne bruge ledens det. Mulighed, ja. Ja. Ja, vi, vi, vi vil gerne bruge alt muligt, der findes i forvejen, men jeg er ret overbevist om også, at Facebook er, på grund af sine særlige algoritmer nok ikke lige er det mest velegnede sted til, men altså, øh, jeg havde næsten sagt, brug hvad der er og øh, del din begejstring, ikke? Øh, og øh, vi, kunne godt, vi, kunne godt, vi kunne godt begejstre øh, Med vores Fordi jeg synes som sagt At øh, vi er Når det kommer til stykket ret gode læsere Vi er sikkert ikke i en negativ forstand Gode kritikere Altså vi er ikke Jeg, jeg tror at vi kan formidle vores begejstring Frem for at formidle vores kritik Det var det jeg ville sige Så det tror jeg bare vi skal afholde os fra Men, men i gamle dage der anmeldte forfatter jo ja. Ja, ja det gjorde det altså, Der, ikke der er sket noget. en specialiseret. Ja, øh, også også ja. i bærbok, ikke? Ja, så, Ja, ja. Ikke? Men, men de findes jo stort set ikke længere forfatteranmelder. Der er godt nok ikke mange. end. har også Og der mangler man netop fordi forfattere læser anderledes, ikke? Man ja. en er anden universitetsuddannet ja. kritiker. Men men jeg ja, altså, ja, ikke? Ja, ikke? Altså, det, <laughs> så er det du kører. Men men øh, men de findes jo ikke. Ikke i, ikke i det forum i hvert fald. Jamen, de ikke også, dem, der har været, og der er måske også et par stykker okay, tilbage, øh, altid blevet meget, eller i, i hvert fald i mange år, blevet meget kritiseret for det, fordi det er en dobbeltrolle. Ikke? Øh, altså, det blev Tom Kristensen næppe, og heller ikke senere end. Men, altså, det er ligesom, jeg ved ikke helt personligt, ja, ja. hvad der skulle være i vejen for det at gøre det, men, men det kunne godt være, man havde mistet ja, ja. lysten til at gøre det, fordi det er lidt... Det kan godt være, at man er trådt lidt tilbage, fordi man, ja. man så at sige på sin egen, ikke? Men det kan man jo så fredigt gøre, hvis man synes. Ja? Ja. Men det er der så er der ikke nogen, der synes. Nej. Ja, fordi man skal mødes til Bliksenprisfesten øh, i gamle året, <laughs> og så går det jo ikke at have været ude efter, med riven efter en af sine kolleger måske. i Mikael, er det realistisk? Jeg tror, at de fleste forfattere øh, væger sig ved at krampe, jeg mener, vi læser op bøger, som vi finder meget, meget dårlige, af forfattere, som vi i øvrigt rigtig godt kan lide. Yeah. Øh, og når vi væger os altså ved at komme frem med det, så er det fordi, vi synes, det er sgu hårdt nok at være forfatter i forvejen. Jeg har i hvert fald ikke lyst til at tale negativt om en kollega, men så siger jeg ikke noget. Så formidler jeg til gengæld heller ikke min begejstring. Så håber jeg, at en anden, der er meget forelsket, lige præcis i den stilart. Vi øh, vil, vil, vil formidle sin begejstring i stedet for mig. Så serien, ne, øh, øh, ikke, øh, jeg siger jeg, jeg jeg mener, ikke. jeg mener ikke, jeg, det var der. Jeg mener ikke vi skal være kritikere. Hæ, det, det, jeg vil ikke selv kunne være det vil nogen, nogen ville måske kunne slippe godt fra det. Men... Det får mig til at tænke på en diskussion, jeg nu har haft med folk på, på dagbladet, der der at man siger, skal en bog lande hos den anmelder, som afspejler bogens potentielle læser. Det gør den ikke altid. Eller skal den lande ved en, der er mere... Jeg husker en redaktør på et tidspunkt sagde, nej, men nu prøver du prøve at sende en samling til en anden, end der er publikleret på weekendavisen, for jeg ved jo, han vil kunne lide den. Så øh, nu prøver vi til en anden, der ikke er vant til at, at læse løg. Men det, det er måske også et problem. Altså, jeg, jeg synes måske, hvis man ligesom skal... Hvem er det, man skriver anmeldelserne for? Hvis det er for læserne, så kunne man måske overveje, om skulle man tænke lidt mere på de potentielle læser den her bog ved møde. Nu nogle gange får Borgjørn måske også en lidt for hård medfart i forhold til, hvad hvad, hvad siger. Men det giver heller ikke nogen mening at sende vegetar til anmelding til et restaurant. Mm -hmm. det er, det er Nej, det er, det er jo meget det, der ofte sker, synes jeg. Ja. At, ja. Altså, jeg synes, altså, vi oplever det nogle gange, med, øh, altså vi udgiver for eksempel Jan Gius, og nogen øh, holder meget af, nogen holder meget af ikke at holde af. Øh, <laughs> og, øh, han tilhører nok den kategori af forfatter, som øh, nogen gør, som du måske også på en eller anden måde gør, øh, og som Henrik Holst måske gør osv., hvor det er i meget høj grad bliver forfatteren, der bliver anmeldt, og, og ikke bogen. Og det er der lidt en til frustration, som forelægger i hvert fald, at, at nogle bøger måske får den samme modtagelse, fordi det er altid de samme på avisen, der, der anmelder dem, og nu kan man sige, okay, nu har du simpelthen anmeldt seks bøger i den her serie, vi har ligesom fastslået, at du synes, det er noget lort, vi kunne så ikke prøve øh, med bog nummer syv, at det var en anden anmelder, der skulle fik den, ikke. Øh, og det kan man jo ikke sige som forlag, fordi vi har jo ikke lov til at, at på den måde henvende os til aviserne øh, og gøre det. det kan jo altså godt være en, vildt muligt, øh, en lille smule frustrerende, og det må det også være for forfatterne. Der er en her hernede. Ja, hey. ja tak. Øh, jeg synes, det lyder som en smadret god idé med de der læser læseranbefalinger, som I kan lægge ind på, fordi en ting er jo anmeldelserne, som der er meget få af, men jeg synes som læser, det er svært at navigere, fordi der udgives så utrolig meget, og der er alle selvudgivelser, som vi slet ikke har været inde på heller. Altså, man kan simpelthen ikke, ja, jeg er litteraturuddannet, jeg har udgivet en roman, og jeg læser rigtig meget, men jeg kan ikke navigere i det der, og jeg vil meget gerne have nogle kvalificerede, øh, ikke anmeldelser, men anbefalinger fra gode læsere. Øh, så jeg synes, det kunne være fantastisk at tænke i nogle fora, som det, Mikkel nævner, måske andre steder også. Altså. Øh, fordi jeg vil gerne lytte til nogle andre gode læsere, og så læse det, de anbefaler mig. Der mm. vil så komme med en personlig oplevelse. Jeg lærte mine børn meget tidligt, at påskyndende litteratur, det var de glade for. Det er nok en af de eneste ting, de var rigtig glad for, ved deres opdrag også af mig. Men, men mit store aha- og succesoplevelse, den kom, da de kom til mig og anbefalede bøger. Det var helt vidunderligt. Og så begyndte jeg at læse dem, og så havde vi en diskussion om dem. Så nu gør det begge veje, mm -hmm. og der synes jeg, at der havde jeg gjort et eller andet. Ikke som far, men måske som <laughs> Ja. Er der nogen, der vil sige noget efter disse dybfyrde ører? Jeg kan mærke, at folk begynder at sive lidt. Så det kan være, at vi skal runde af, og jeg vil sige tak til jer, til Dan Ringborg, til bl.a. Øjrdom Knudsen, Lisa Vandborg, Pia Ju og Michael. Og øh, tak fordi I var med i denne Bliksen Talk. Og så vil Bjørn Jørgensen sige de afsluttende ord. Tusind tak fordi I kom. Okay.